87-ci məzmur Qorəh övladlarının məzmuru Bir ilahi Müqəddəs dağlar Rəbbin şəhərinin təməlidir. Yaqubun bütün məskənlərindən çox Siyonun darvazaları ona əzizdir. Ey Allahın şəhəri, haqqında bu şanlı sözləri deyirlər. Məni tanıyanların içindən Rahavın Babilin adını çəkəcəyən Həm də filişt Sur Kuş barədə deyiləcək Bunlar da bu yerdə doğulub Bəli Siyon barədə deyiləcək Onların Hamısı bu yerdə doğulub Haqtala Buranı sarsılmaz Edəcək Rəb Xalqları siyahıda qeyd edəndə yazacaq Bunlar Bu yerdə doğulub. Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər. Səndə mənim üçün hər cür çəşmə var.